Per conèixer-nos tu i jo Recorda que Aquesta veu Sap recordar Tornem a ser dimecres, tornen a passar uns minutets de les 12 del migdia i avui, doncs com parlàvem la setmana passada, si ens vau escoltar, doncs, seguirem amb aquest retrat que ens feia Martí i Roger d'aquestes famílies obreres. La Sandra Bisbe doncs, ja està aquí per explicar-nos aquest nou programa. Bon dia, Sandra. Bon dia, bon dia, Rubén. Doncs, si sembla, fem res, una petita pinzellada del que vam parlar la setmana passada per aquells sí. oients que no ens poguessin seguir, que d'altra banda doncs, ho podeu recuperar això a través de radiopalafugill.cat, trossets compartits, sinó també doncs, el bloc de, de la Sandra, també Sandra Bisba, doncs, allà trobareu aquest, uh, aquest programa que us vam oferir la setmana passada, però res, uh, cinc cèntims de, del que vam parlar. Sí, sí, doncs, uh, bueno, una mica el que deíem era que estem últimament molt centrats a principis del segle XX i, i que parlem una mica de, del que guanyaven aquestes famílies i per, per situar-nos una mica no, amb, el, uh -huh. amb el tipus de, de famílies, el tipus de, de famílies obreres que, que teníem aquí al poble, doncs uh, em va semblar molt adient doncs, recuperar uns, uns escrits de, de Martí Roger, aquest autor local que, que, que publica doncs, uh, un llibre que es diu El tipus socials de, de la producció surotapera, publicat al 1911, en què fa doncs, uh, uh, uns retrats uh, fantàstics d'aquestes famílies, en mm. què doncs, ens repassa doncs, uh, el que dèiem, eh, una mica doncs, des dels de, de membres de la família, l'edat que tenen, el, el tipus de casa, el, uh, com vesteixen, què mengen, de què treballen... Val? Llavors, doncs, la setmana passada vam fer doncs, una família obrera una mica, doncs, bueno, ell la titula de capa superior, eh? sí. doncs que, bueno, que vivien bé, mm? ah, i després ara ens fa un retrat, que és el que farem avui, aquest, uh -huh. a, aquest matí d'una doncs, família d'obrers doncs, ja més senzilla no? i que els hi costa més doncs, això arribar a final de mes. Mm -hmm. Molt bé, doncs eh, seguim. Si voleu recuperar el programa anterior, doncs, com us hem dit, a eh, la nostra pàgina web, les xarxes socials, doncs, allà ho trobareu i podeu doncs, eh, escoltar de nou aquest programa. Però avui parlarem d'aquests doncs, obrers més, més senzillets. Sí, més, sí, més humils, sí. tot i així ens destaca una família d'obrers eh, senzilla però ordenada, mm -hmm. eh, en què la netedata és important, eh, perquè ell diu que podríem de parlar de molts casos de famílies doncs, que, que realment doncs, eh, ja veus famílies moltes estructurades, en mm -hmm. què realment doncs, eh, no hi ha ni un ordre ni, ni un intent per controlar o per, per el pressupost. Vull sí. dir que, eh, llavors ell fa un retrat d'una família doncs que... Tot i la seva senzillesa, doncs, eh, és, bueno, intenta doncs, fer les coses eh, bé. Molt bé, mm -hmm. doncs som-hi, comencem. Conec una casa en el qual hi havia fa cosa d'un any tres noies que anaven a treballar a la fàbrica. Una d'elles feia trefins per medi d'una màquina d'esmeril i guanyava tres pessetes de jornal. Les altres dues triaven guanyant dues pessetes. El pare, que no té ofici determinat, fa una colla d'anys que treballa de camàlic en una fàbrica guanyant primer 13 rals, o sigui, 3,25 eh, pessetes, uh -huh. i darrerament 14 rals, eh, 3 pessetes i mitja. A més, hi ha un noi que no surt i guanya un jornal de 4 pessetes. Veiem, doncs, uh, si recordeu, doncs, els sous de... que repassàvem la setmana passada, doncs, clar, no tenen res a veure, en aquest cas també el pare no té cap uh, feina en concret, no? I... Sembla que fa de camàlic, uh -huh. eh?, però, però sí, no té un ofici, uh -huh. no, no té un ofici i, a, i acaba, doncs, fent de camàlic, que camàlic és carregar saques a l'esquena, és una, un, una feina molt dura uh -huh. i que ja veiem que no, és, no guanya moltíssim, eh?, Eh, darrerament diu eh, quan la seva filla enguanya amb la màquina es mari el tres pessetes sí. la setmana mm. passada si recordes el carrerdor aquell bon carrerdor guanyava quatre pessetes i mitja eh? dir que guanyava una pesseta diària més mm -hmm. eh, que aquest senyors doncs, fent de camàlic eh? I amb una per feina tant... Amb... Més amable, que no pas aquesta de la Camàlic. Correcte, eh? uh -huh. correcte esclar, Camàlic és a l'exterior, aguantant uns pesos enormes, pujant uh -huh. i baixant, i realment és una, és una, feina, és una feina dura. Uh -huh. I llavors aquest noi que sembla que tenen a, a, a la casa, eh, no sabem qui fa, eh, quina feina té, però, és, bueno, guanya quatre pessetes, que no està malament al uh -huh. dia. Molt bé, doncs, feta aquesta primera mirada sobre aquesta família, anem a visitar la casa, no? Anem a veure sí. com, quina, com, com és aquesta llar. He tingut ocasió de visitar la casa, més ben dit, el pis on habiten. I em feu molt bona impressió, malgrat el poc espai i les poques habitacions, que feia que abans tinguessin dificultats d'estatge, desaparegudes en part avui pel casament de la filla gran. Haig de fer constar que el mobiliari és molt just. No hi sobra res. Més aviat hi falta. Però les robes n'estan ben proveïts. Amb tot, no crec que es pugui valorar amb més de 100 duros, L'habitació on avui dormen les dues noies i en la qual abans dormien totes tres és molt petita. El llit, el catre, el rentamans, una maleta, una caixa i una cadira ho omplen tot. Malgrat això, hi ha encara dos penjadors. El noi fa servir de dormitori allò que hauria de ser un rebost, però l'habitació dels pares és més gran, sense que per això s'obri gens. Uh -huh. uh, bé, és tant l'altra cara de la moneda, que fins i tot, uh, si, abans, si, si la setmana passada parlàvem de tres fills, eh, uh, uh, homes, donts ara estem parlant de tres filles, uh, de, de tres dones, una que ja s'ha casat i també hi ha un, un altre un noi, eh? sí. Per tant, doncs, eh, uh, bé, són més a casa i menys espai. Menys espai. I, bueno, eh... I el jove dorm al rebost, sí. eh, el que hauria ser el rebost, eh? Vull dir que, que, que, clar, que manca, manca espai, manca molt d'espai. Mm. Sí. Veig que també s'ha tornat a fixar la roba, eh? que recordem la setmana passada sembla que, que hagués obert la caleixera sí. per, per veure bé en què hi havia. En aquest cas també sí fixem, això. I tant, sí, sí, sí. Per abreviar, presentaré el pressupost de la família en forma d'estat fent constar solament que tant el noi com les noies paguen un tant pel menjar, set pessetes per setmana ell i sis cada una d'elles, corrent totes les més despeses per lliur compte. Això dona per resultat que les noies, malgrat gastar pel vestit al volta un xic massa, tenen un petit racó, mentre que el noi més aviat s'enderrereix a causa de ser aficionat a jugar retirarant en aquest punt el seu pare. Si bé des de que es va casar ha deixat el bici per haver-se imp la dona que es fé una mestressa dels diners. Vaja eh, doncs eh, veiem que eh, aquest vici no sé si també era, era un fet molt habitual no? també de l'època? Eh. Sí Sí, sí, sí, sembla que sí, eh? que, que bueno, les situacions a vegades eh, es lligava el joc al colisme, uns mm -hmm. sous eh, bastant baixos, dificultats de tirar endavant. Eh, i, de fet, ara ara m'has fet venir una imatge d'un anunci no? de, de, que, que tenim en, en els nostres diaris en mm -hmm. el que es veu una, una dona, doncs, eh, Uh, intentant animar l'home i l'home, doncs, recolzat a la taula que és alcohòlic, no? I, doncs, uh, d'alguna manera els estan venent, doncs, que, que poden treure de l'alcoholisme, no? Mm -hmm. Doncs, amb, amb diferents tècniques medicinals i tot plegat. Vull uh, dir que sí que era, que era una cosa normal, mm -hmm. mm, normal, malauradament. Mm. Doncs com eh, la setmana passada també us oferirem, eh, a través de la, de la pàgina web i del blog de la Santa, doncs aquesta aquesta taula, no, dingressos i despeses d'aquesta família. Sí, eh, sí. Sí, sí, uh, sí. veureu doncs que clar que que no, que no entren els mateixos diners que la setmana passada, uh -huh. eh? uh, la situació està és una mica més complicada. Eh, uh, i això doncs, realment doncs, els hi costa molt més doncs, a arribar doncs, a final de mes. Sí. Tenim també com a ingressos doncs, el Jornal del, del Marit i l'entrega de, dels fills, aquesta setmanada que han de pagar, no? aquesta despesa que han de pagar doncs, a, a casa per, per ajudar, no? sí. ja que tots eh, treballen. El, el benefici de, de la cooperativa no? sí. uh, però aquí ja ja no tenen més ingressos que aquests. I, i llavors de despeses es fa uh, veiem que en aquí tampoc el matrimoni la dona tampoc treballa, també esclar, um, té, molta, té molta feina a casa amb, amb tanta gent. Sí. I, I llavors doncs, uh, veiem que per exemple de despeses al cap de casa que la que la setmana passada veiem que que ell tenia disposava de 150 pessetes per gastar-se, doncs aquest ja només en poc gastar-se 120, sí, eh? que Déu-n'hi-do també sí, encara, no? eh? <laughs> uh, I per diversions uh, tenen el mateix, eh? Tant uh, aquesta setmana com l'anterior, doncs uh, tenen aquestes 50 pessetes assignades a la resta de família mm -hmm per poder anar al cinematògraf, al teatre... Però bé, aquí de, les noies ja treballen i que, per tant, doncs, ja també... Doncs, eh, eh, ja segurament aquests, aquests diners doncs, eh, es poden dedicar a més, a més, que, a més que això. Uh -huh. I tant. Doncs, eh, aquesta, aquesta taula, eh, doncs, aquest pressupost, entre les ingressos o les despeses d'aquesta família, doncs, també la podeu trobar a l'entrada d'aquest nou programa que, que us estem oferint avui dimecres i seguim amb aquesta radiografia de, que, que feia Martí Jordi d'aquesta família més més senzilla Martí Roger, Martí Martí Roger. Roger Martí. Uh, Mira, uh, ara es dedica a explicar el cas uh, si te'n recordes al principi diu que la filla s'acaba de casar sí. i per tant aquesta jove uh, amb el seu marit s'ha doncs, anat a viure pel seu compte i també ens fa un petit retrat de com viuen aquesta parella recent casada. So bé,m. El jove amb qui s'ha casat és molt bon operari, un bon taper, però com mai ha guardat cap pesseta. I han pogut instal·lar-se d'una manera regular gràcies a l'o poc que la família d'ella ha avançat i sobretot als estalvis d'ella. Tots dos treballen. Al matí, hans de sortir de casa, prenen cafè, que compren els que passen pels carrers. Uh -huh. A l'hora d'esmorzar, passa ella per plaça, compra peix, si n'hi ha, alguna altra cosa que fregeix en un moment i s'ho mengen a corra cuita per ser les nou a la fàbrica. Per dinar, compren un plat d'escudella i alguna altra cosa. Brenen quelcom que no s'ha de coure i per sopar, alguna cosa que no requereix tenir el foc encès molt de temps. Per ara, no van del tot malament, però si tenen fills, hauran de canviar de manera de viure si no s'ajunten amb algú de la família d'un o altre. Doncs eh, veiem, eh, aquí diversos eh, aspectes també. Primer de tot, m'agradaria comentar, eh, gràcies, o sigui, han pogut instal·lar-se de manera regular gràcies al poc que la família d'ell ha avançat. O sigui, és com si la família d'aquest noi no, hagués com pagat una miqueta o els hagués donat com uns diners no? sí, per, sí, per sí, sí, sí, sí. i els, per i els diners d'ella ell els estalvis d'ella perquè o sigui, amb els estalvis d'ella que sembla que ella n'ha posat més sí. que ell uh, sí, perquè ell i... diu que no n'havia guardat cap de passeta eh? <ríe> mal, mal estalviador sí. malament, eh? malament. Uh, llavors sí que sembla una mica que han, han rebut doncs, per una banda l'ajuda dels pares d'ell i ella que tenia ja doncs uns diners estalviats de, de treviar a la fàbrica com a es, esmeriladora uh -huh. També ens comenta aquí que a l'hora d'esmorzar ella doncs, va a plaça a, a comprar peix sí, en cas que n'hi hagi i arran d'això no, tu vas lligar-ho amb, amb, sí. amb, amb, amb una publicació no, que vas llegir sí. al voltant de, de les peixateries. Sí, sí, sí, correcte Mira, um... Caldria, caldria abans, però, sí. eh, explicar una mica el, quines hores treballaven, no? Perquè uh -huh. realment, doncs, feien moltíssimes hores, feien deu hores diàries, eh, com a mínim. Eh, llavors, ells s'aixecaven, doncs, per anar a treballar, o si sigui, ells començaven a treballar a les sis del matí, d'acord? Sí. Dels sis del matí fins a les 8 A les vuit tenien una parada per esmorzar d'una horeta, val? Uh, amb aquesta horeta els que vivien a prop de casa el que feien era anar cap a casa i esmorzar a casa. Val? El, els que no doncs, uh, doncs, uh, es quedaven ja a, a la fàbrica amb alguna cosa que, que havien portat per menjar uh -huh. o sortien a fer uh, una volta o almenys estaven al carrer val? Uh, a xerrar i alguns els que podien s'anaven doncs, doncs, uh, al cafè a fer aquell uh, mig cafè. No? Eh, llavors entraven a les 9 i eh, acabaven a les 12 al migdia, eh, que s'anaven a dinar, i a dos quarts de dues tornaven fins a les 4, a les 4 feien una parada per berenar de mitja i llavors a dos quarts de cinc fins a les set, tot seguit, eh, en què doncs, eh, doncs acabaven ja la jornada laboral. Mm -hmm. val? Per tant, quan ens parla de, de que sortia a comprar peix, així és tot ràpid perquè a les 9 havien d'entrar i havien de, havien de marxar ràpid en aquí el que dèiem, no? comencem una mica la cuina de les presses sí. val? Uh, veiem doncs, que també compra doncs, el dinar sembla que el compra, de fet hi havia dones que feien uh, menjar que feien escudella pels que tenien pressa i no, no els donava temps de cuinar-ho a casa però ah. és clar, si tots dos treballaven Eh, Clar, no pa. hi havia temps de, de cuinar o feien el dia abans però bueno, no sempre era possible eh, treballar moltes hores alguns combinaven més d'una feina eh, realment doncs, la situació no era fàcil i, i es trobaven doncs, que moltes vegades doncs, eh, aconseguien doncs, eh, tirar endavant d'aquesta manera no? comprant diners aquí llavors Uh, quan, quan vaig veure aquest escrit de Martí Roger que diu doncs, que surt a, a les 8 de la fàbrica per anar a comprar doncs, peix a la plaça a veure si en troba i, i va ràpida perquè l'ha de fregir i se l'han de menjar per, per entrar a les 9 sí. m'ha fet pensar amb un article que, que va sortir el, el, el 10 de maig del 1908 al nou Distrito en què doncs, parla d'uns peixeters aprofitats. Molt bé, doncs aviam, explica'ns què, què, què deien en, aquest, en aquesta publicació. En la última sesión habida en el ayuntamiento fue denunciada la costumbre abusiva que desde mucho tiempo se haya establecida en la plaza mercado entre los vendedores del pescado por la que se permiten estos elevar los precios del pescado así que se hallan próximas las 8 horas de la mañana con el objeto de aprovecharse de la prisa que llevan las pobres mujeres jornaleras que al salir de la fábrica no tienen más remedio que comprar lo que han lo que encuentran a mano a cualquier precio para preparar corriendo el almuerzo de la familia. Pues, uh, don't li espavilat o diteu-li aprofitat, eh, com, com, com, com vulgueu en aquests pageaters que don't aprofitant que aquest curt espai de temps que tenien doncs, les dones en aquest cas per comprar aquest peix que trobàvem al mercat, doncs, deien aquesta és la nostra, no? Pugem sí, el preu sí, i si sí, guanyem sí, sí, més. Sí, sí, sí. No? I sembla que era una pràctica, doncs, que, que s'estava fent sovint no? i que, que d'alguna manera detecten això, no? Que la que s'apropen les 8 del dematí, doncs, pugen el preu de, de, del peix Mal per, per, per enganxar a doncs, aquestes joves que, que aquestes dones que baixen ràpid de, de la fàbrica mm. i que van cap a casa i que han d'agafar el primer que troben i i es trobaven, doncs, amb situacions d'aquestes, bueno, no? I, i això denuncien a l'Ajuntament, no? Bé, eh? Exacte, mm -hmm. exacte. De fet, no, no és la primera queixa, també sí. en trobo, per exemple, al Distrito, un altre que també, doncs, sembla doncs, que va dirigit als, als, als peixeters, eh? que diu el següent. «Parece que nuestras vendedoras de pescado han aprendido de las de los grandes centros, la industria de dar gato por liebre, esto es, de expender pescado pasado en lugar de fresco como reclama la higiene. No hace muchos días que una persona le fue vendida como fresca una merluza que estaba ya pasada y que tenía las agallas pintadas de rojo para aparentar más fresca y saludable». Advertida de ello, él o la compradora, que el sexo no importa para el caso, fue le cambiado después de las amenazas consiguientes de denunciar el abuso a las autoridades. ¡Ojo pues! Con las pachatairas, señor inspector del, mes, del mercado. Carai, carai, fins i tot pintaven el, eh, el, el peix perquè semblés fresc, eh? Això que ara a vegades aquests consells, no?, que tingui els ulls eh, doncs brillants, tal, sí. doncs aquí, eh, fins i tot els maquillaven per tal de, de fer passar gat per llebre, eh, com diu eh, sí, sí. en Per això feix. les nostres àvies ens saben tant de comprar mercat, no?, mm -hmm. perquè clar, ja estaven molt preparades, clar. eh?, de situacions d'aquestes que, que els enganyaven cada dos per tres, eh?, i que, bueno, cada nosaltres ens eh, tornaria sí, a passar tant, ja ja segur que alguna vegada ja ens, ens, ens l'endinyen. Eh? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Doncs bé, eh, el, que, el que volia acabar avui, si t'assembla, mm -hmm. és doncs eh, també en Martí Roger doncs va fer una mica un quadre de del tipus de, de menjar doncs, que, que, que menjaven tots doncs, les famílies. Hem vist doncs, alguns exemples doncs, en aquests dos dies. Val? Eh, hem vist que la primera família doncs, podia menjar eh, cada, cada dia. Sí. Eh, no, no era el cas de, de la majoria. Eh? De la majoria doncs, eh, realment li costava i allò que s'esperaven el diumenge eh, per, per, per fer un bon arròs en què hi posaven llocs. Eh, una peça de, de viram o, mm. o, o el que havien doncs, pescat o, o caçat, eh? Eh, però bueno, que era una cosa... Doncs, eh, la carn era, era difícil de, de, de trobar. Mm. Eh? Llavors... Eh, a l'esmorzar a les 8 de la matí doncs eh, molts feien sopes feien peix fregit o allò que havia sobrat del dia abans i sempre acompanyat d'un got de vi mm? que no faltés, eh? exacte per dinar a les 12 del migdia doncs la majoria doncs, eh, eh, feien escudella els que podien, doncs, can d'olla uh -huh. eh, i els diumenges arròs i, doncs, i també acompanyat per vi, eh? <laughs> Llavors, per berenar, doncs, podien fer una llesca de pa acompanyada d'una arangada, fruita i, i un got de vi. I eh, per sopar, doncs, tiraven més de plats de llegums o verdures, acompanyat, doncs, un tall de bacallà o estoc a fix i, i, bueno, i els que podien, doncs, un tall de carn. Uh -huh. eh? I el got de vi. El got de vi que no falti, doncs, com veiem, hi eh, ha diferències amb, amb el que comentàvem la setmana passada, on doncs, cada dia doncs, podien gaudir d'aquest tros de carn eh, no? d'aquesta peça de, de carn eh, doncs, en aquest cas aquestes famílies s'havien doncs, eh, de fer una miqueta més mans i mànigues no? per, per, per sí, alimentar-se sí, sí, sí, més sí, peix sí, sí. Eh, que no pas sí, sí, carn sí, sí. en tot cas uh -huh. i doncs, aquí les diferències eh? més enllà doncs, de les que hem anat repassant amb el tema doncs, de, del sou també de la, de la llar que era molt més humil i la família doncs, vivia més apretada podem dir i doncs, eh, tanquem aquest programa no? d'aquest cicle de dos, que podem dir sí. on la setmana passada feiem aquesta radiografia a través no, del, del que ens explicava Martí i Roger doncs, de la família de, de capa superior, una, un, uns obrers doncs, amb una miqueta més d'ingressos. I avui doncs hem fet aquest repàs d'aquesta família, una iquequeta més humil i que tenia dos més problemes per arribar a final de mes com hem comentat amb la, amb la Sandra. Doncs Sandra, nosaltres ens acomidem i, i res, ens retorem que bé amb més fins programes. Que ve. <laughs> Moltes gràcies i, i fins aviat. A tu. A Ràdio Palafrugell, trossets compartits amb Sandra Bisbes. Per conèixer-nos tu i jocorda aquesta veu sap recorda.